Стівен Кінг. Єрусалимове лігво. Частина 3. 24 жовтня 1850 року. Любий Бонзе, сталася неймовірна подія. Кел, завжди такий потайний, доки не переконається остаточно, рідкісна і гідна захоплення людська риса, знайшов щоденник мого діда Роберта, той був зашифрований і Кел сам розгадав необхідний код. Він скромно стверджує, що йому це випадково вдалося, але я підозрюю, що тут більше відіграли роль його наполегливість і тяжка праця. Як би там не було, цей щоденник проливає світло на наші похмурі таємниці. Перший запис датовано 1 червня 1789 року. Останній – 27 жовтня 1789 року за чотири дні до таємничого зникнення, про яке говорила місіс Клоріс. Це оповідь про дедалі глибшу одержимість. Ні, про божевілля. І вона до жахливого чітко показує зв'язок між дідовим братом Філіпом, Єрусалимовим лігвом та книгою, що покоїться в тій проклятій церкві. Саме місто, згідно зі словами Роберта Буна, виникло раніше за Чеплвейт, побудований у 1782 році та Прічерс-Корнерс, у ті часи відомий як Причерс рест і заснований 1741-го. Його заснувала відокремана група представників пуританської віри у 1710 році. Секта на чолі з суворим релігійним фанатиком на ім'я Джеймс Бун. Яке ж враження справило на мене це ім'я? Я думаю, не варто сумніватися, що цей Бун був одним із наших давніх родичів. Місіс Клоріс безперечно мала рацію своєму забобонному переконанні, що поклик крові має вирішальне значення в цій справі. І я зі страхом згадую її відповідь на моє питання про Філіпа та його зв'язок із Єрусалимовим лігвом. «Кровна спорідненість», – сказала вона, – «і я боюся, що це правда». Єрусалимове лігво стало осілою громадою навколо церкви, де Бун був і проповідником, і суддею. Мій дід також натякає, що Джеймс Бун мав стосунки з чималою кількістю місцевих жінок, переконуючи їх, що такою є воля Божа. Унаслідок цього місто перетворилося на аномалію, яка могла існувати лише в ті ізольовані і дивні часи, коли віра у відьом і непорочне зачаття співіснували поруч. Перемішане, дещо вироджене релігійне поселення, кероване напівбожевільним проповідником, чи їм подвійним євангелієм були Біблія, та зловісна житло демонів Дегурджа, громада інсесту, а також божевілля і фізичних вад, що так часто супроводжують цей гріх. Я підозрюю, і вважаю, що Роберт Бун теж так гадав, що один із незаконно народжених дітей Джеймса Буна покинув Єрусалимове лігво або був викрадений, щоб шукати кращої долі на півдні, і так започаткував нашу нинішню родову гілку. Я достеменно знаю зі свого власного родоводу, що наш клан за переказами походить із тієї частини Масачусетсу, яка зовсім недавно стала цим суверенним штатом Мен. Мій прадід Кеннет Бун розбагатів завдяки процвітаючій той час торгівлі хутром. Саме за ці гроші, примножені часом і мудрими інвестиціями, звели цей родовий маєток вже після його смерті в 1763 році. Його сини Філіп і Роберт побудували Чеплвейт. «Поклик крові», – казала місіс Клоріс. «Чи може бути так, що Кеннет був сином Джеймса Буна, втік від свого божевільного батька і його виродженого міста, тільки щоб його сини, ні про що не здогадуючись, звели маєток бунів менше ніж за три кілометри від того місця, де все почалося? Якщо це правда, то хіба тобі не здається, що якась велика і невидима рука керувала нами?» Згідно зі щоденником Роберта, Джеймс Бун у 1789 році був уже стариганем, але ще був живий. Якщо припустити, що на момент заснування міста йому було 25, то в 1789 йому виповнилося б 104, вік воїстино дивовижний. Далі подаю уривок безпосередньо зі щоденника Роберта Буна. 4 серпня 1789 року. Сьогодні я вперше зустрів цього чоловіка, яким так нездорово захопився мій брат. Мушу визнати, цей бун володіє дивною магнетичною силою, яка мене глибоко стривожила. Він, воїстину, стариган із білою бородою, одягнений у чорну рясу, що видалася мені в чомусь непристойною. Ще більше мене непокоїло те, що він був оточений жінками, як султан своїм гаремом. І Еф запевняє мене, що він іще дієздатний, хоча йому щонайменше понад вісімдесят. Саме містечко я відвідав лише одного разу, і більше не маю бажання. Його мовчазні вулиці сповнені страху, який старий чоловік сіє зі своєї кафедри в церкві. Я також боюся, що там рідня спарювалася з ріднею, бо на вулицях так багато схожих між собою облич, Здавалося, на кого б я не поглянув, усюди бачив знайомі риси старого чоловіка. Містяни тут такі бліді, виснажені, наче позбавлені життєвої сили. Я бачив дітей без очей та носів, жінок, які ридали і голосили, вказуючи на небо без усілякої причини. Деякі нерозбірливо цитували писання, змішуючи його з балачками про демонів. «Еф хотів, щоб я залишився на службу». Але сама думка про того зловісного старигання на кафедрі перед цими виродженими людьми викликала в мене відразу. І я знайшов виправдання, щоб покинути те містечко. Записи, що передують і слідують за цим, розкривають зростаючу зацікавленість Філіпа Джеймсом Буном. 1 вересня 1789 року Філіп був охрещений у церкві Буна. Про це Роберт пише. «Я здивований і приголомшений». Мій брат змінився просто на моїх очах. Він навіть, здається, починає ставати схожим на цього жалюгідного чоловіка. Перша згадка про книгу датується 23 липня. У щоденнику вона згадується лише поверхнево. Ф повернувся сьогодні ввечері з того поселення, як мені здалося, з диким обличчям. Він не промовив ані слова аж до пізньої ночі, коли сказав, що Бун запитував про книгу під назвою «Таємниці черв'яка». Щоб догодити Еф, я пообіцяв написати листа Джонсу і Гудфеллоу із проханням знайти її. Ф майже улесливо подякував. 12 серпня зроблено такий запис. Сьогодні отримав два листи поштою, один від Джонса і Гудфеллоу з Бостона. Вони мають відомості про книгу, якою зацікавився Еф. У цій країні існує лише п'ять примірників. Лист доволі стриманий. Справді дивно. Я ж бо знаю, Генрі Гудфеллоу вже багато років. 13 серпня Еф шалено схвильований листом від Гудфеллоу, але відмовляється сказати чому. Лише повторює, що Бун надзвичайно прагне дістати примірник. Не можу уявити навіщо, адже з самої назви складається враження, що то лише безневинний садівницький трактат. Я не покоюся за Філіпа. Він щодня ніби віддаляється від мене. Тепер я би хотів, щоб ми не поверталися до Чепелвейта. Літо спекотне, гнітюче, сповнене передвість. У щоденнику Роберта лише двічі згадується ця зловісна книга. А, здається, він так і не збагнув її справжнього значення, навіть наприкінці. Запис від 4 вересня. Я просив Бутфеллоу виступити як його агенту в справі купівлі цієї книги, хоча мій розум наполегливо протестував. Проте який сенс відмовляти? Хіба в нього немає власних грошей, якщо я відмовлюся? І в обмін я змусив Філіпа пообіцяти зректися хрещення в цій огидній секті. Він став такий метушливий, майже гарячковий. Я йому не довіряю. Я не знаю, як йому допомогти. І нарешті 16 вересня. Книга прибула сьогодні з запискою від Гудфеллоу, що він більше не бажає мати зі мною справу. Еф став неймовірно схвильованим, мало не вирвав книгу з моїх рук. Вона написана з латиною та ронічним письмом, яке я зовсім не розумію. На дотик книга здавалася майже теплою і тремтіла в моїх руках, немов вмістила в собі велику силу. Я нагадав Еф про його обіцянку зректися, а він лише потворно шалено засміявся і розмахував тією книгою в мене перед обличчям, вигукуючи знову і знову. «Вона у нас!» «Вона у нас, черв'як! Таємниця черв'яка!» Він утік, гадаю, до свого божевільного благодійника. І цього дня я його вже не бачив. Про саму книгу більше згадок немає. Проте я зробив кілька висновків, які мені видаються ймовірними. По-перше, що ця книга, як казала місіс Клоріс, була причиною розриву між Робертом і Філіпом. По-друге, що вона є сховищем нечестивих заклинань, можливо, друїдського походження. Римські завойовники Британії в ім'я науки зробили записи багатьох кривавих друїдських ритуалів, і чимало цих пекельних збірників обрядів належать до забороненої світової літератури. По-третє, що Джеймс Бун і Філіп планували використати цю книгу для власних цілей. Можливо, у якийсь перекручений спосіб вони прагнули добра, але я в це не вірю. Я думаю, що вони давно вже підкорилися тим безликим силам, які існують за межами Всесвіту. Силам, що, можливо, перебувають навіть поза самим часом. Останні записи у щоденнику Роберта Буна кидають тьмяне світло схвалення на ці припущення. Власне, ось що там написано. 26 жовтня 1789 року. Сьогодні страшений гомін у Прічерс Корнерс. Фроулі Коваль схопив мене за руку і зажадав знати, що це таке замислили твій брат і той божевільний антихрист. Гуді Рендол стверджує, що в небі з'явилися ознаки, що насувається жахлива катастрофа. Одна корова отелилася телям з двома головами. Щодо мене, я не знаю, чи має щось статися. Можливо, це лише божевілля мого брата. Після однієї з ночей його волосся посивіло, очі налилися кров'ю. Із них, здається, згасло втішне світло розуму. Він всміхається і шепоче, і з якихось власних причин почав не нашим підвалом, коли не перебуває в Єрусалимовому лігві. Дрімлюги збираються довкола дому на траві. Їхній гуртовий крик у тумані зливається з морем у надприродний вереск, що відганяє саму думку про сон. 27 жовтня 1789 року Пішов слідом за Еф цього вечора, коли той вирушив до Єрусалимового лігва, тримаючись на безпечній відстані, аби не викрити себе. Прокляті дрімлюги рояться в лісі, наповнюючи все зловісним психопомпічним співом. Психопомп – істота, дух, янгол або божество в багатьох релігіях, в обов'язки якого входить супровід душ померлих із землі в загробне життя. Я не наважився перейти міст. Усе місто було занурене в темряву за винятком церкви, освітленої жахливим кривавим сяйвом, що перетворювало шпилеві вікна на очі диявола. Голоси гучнішали і стихали в диявольській літанії, то сміючись, то ридаючи. Літанія – в християнстві урочиста церковна служба, а також молитва, в якій заклики до Бога чи святого доповнюються регулярно повторюваними проханнями. Сама земля, здавалося, здіймалася і стогнала під моїми ногами, ніби їй нестерпно було нести цей тягар. І я втік, вражений і сповнений жаху, під пекельні верескливі крики дрімлюг. Мчав крізь ті розсічені тінями лісові нетрі. Усе наближається до непередбачуваної кульмінації. Я не наважуся заснути через кошмари, що приходять вночі. А проте й не смію не спати через ті божевільні жахи, які можуть мене очікувати через відсутність відпочинку. Ніч сповнена страшних звуків, і я боюся. І все ж я відчуваю потяг іти знову, спостерігати, бачити. Здається, сам Філіп мене кличе, і той старий гань. Птахи ніби виспівують. Прокляті, прокляті, прокляті! Тут щоденник Роберта Буна обривається. І все ж, Боунзе, ти наприкінці мав помітити, що він стверджує, наче сам Філіп його кликав. Мій остаточний висновок складено з цих рядків, з розповідей місіс Клоріс та інших, але найбільше з тих жахливих постатей у підвалі повсталих мерців. Наш рід спіткало нещастя, Боунзе. Це прокляття тяжіє над нами. Воно відмовляється бути похованим. Воно досі живе бридким тіньовим життям у цьому домі і у тому містечку. Кульмінація нового циклу вже близько. Я останній із сімейства Бунів. Я боюся, що цей хтось про це знає, і що я в епіцентрі злих намірів, які виходять за межі свідомого розуміння. Вже скоро річниця зникнення, День усіх святих, рівно за тиждень. Як мені діяти? Якби тільки ти був тут, щоб дати мені пораду, допомогти мені. Якби тільки ти був тут, я маю знати все. Я мушу повернутися у те покинуте місто. Нехай оберігає мене Бог. Чарльз З кишенькового щоденника Келвіна Маккена, 25 жовтня 1850 року. Містер Бун проспав майже увесь цей день, його обличчя бліде і помітно схудло. Я боюся, що рецидив мозкової лихоманки неминучий. Поки я наповнював його графин водою, то побачив два ненадіслані листи містеру Гренсону у Флориду. Він планує повернутися до Єрусалимового лігва. Це його прикінчить, якщо я йому дозволю. Чи насмілюся я нишком піти до причерс корнерс та найняти екіпаж? Мушу. І водночас, що як він прокинеться? Що як я повернуся і не знайду його вдома? У наших стінах знову чується шурхотіння. Я досі здригаюся від усвідомлення цього. Слава Богу, містер Бун усе ще спить. Пізніше я приніс йому вечерю на таці. Він планує вставати згодом, і попри його відмовки, я знаю, що він замислив. Та все ж я йду до Прічерс Корнерс. Декілька снодійних порошків, прописаних йому під час нещодавньої хвороби, у мене все ще лишилося. Нічого не підозрюючи, він вже випив один із чаєм, а тепер знову спить. Думка, щоб залишити його наодинці з тими створіннями, що шурхотять у наших стінах, жахає мене. Але думка, що він лишиться тут ще бодай на один день, жахає мене ще більше. Я замкнув його кімнату. Боже, дай, аби він іще був там. Спав живий, коли я повернувся з екіпажем. Доповнено пізніше. Закидали камінням. Мене закидали камінням, наче скаженого пса. Потворий виродки. А ще називають себе людьми. Ми тут ув'язнені. Птахи, дрімлюги почали збиратися навколо дому. 26 жовтня 1850 року. Любий Боунзе, на дворі майже сутінки, і я щойно прокинувся, майже проспавши останні 24 години. Хоча Кел нічого не сказав, я підозрюю, що він, дізнавшись про мої наміри, «Підсипав снодійний порошок мені в чай. Він добрий, відданий друг, прагне лише найкращого, і я не скажу йому ані слова. Але я ухвалив рішення. Це станеться завтра. Я спокійний, рішучий, але, здається, знову відчуваю початок підступної лихоманки. Навіть якщо це так, все одно це має відбутися завтра. Можливо, сьогодні вночі було б краще». А проте навіть пекельний вогонь не змусив би мене ступити в те місто у місячному сяйві. Якщо я більше не напишу, нехай благословить і збереже тебе Господь Бог Боунзе. Чарльз По скриптум Птахи почали кричати, і жахливе шурхотіння у стінах почалося знову. Кел думає, що я не чую, проте він помиляється. З кишенького щоденника Келвіна Маккена 27 жовтня 1850-го. У своїх намірах він непохитний. Що ж, тоді я йду з ним. 4 листопада 1850 року. Любий бомзе. Слабкий, але притямі. Я не певен, що додати, та мій альманах, завдяки якому я стежу за припливами і заходом сонця. «Запевняє мене, що вона правильна. Я сиджу за своїм письмовим столом, тим самим, за яким уперше писав тобі з Чепелвейту, і дивлюся на темне море, над яким швидко згасають останні промені світла. Я вже ніколи не побачу сонця. Ця ніч моя остання. Я залишаю її на відкуп прийдешнім тіням. Як воно здіймається і б'ється об скелі це море?» Воно кидає хмари піни у темне небо, немов прапори, і від цього підлога піді мною тримтить. У віконному склі я бачу своє відображення, бліде, як у будь-якого вампіра. Я не мав поживи з 27 жовтня, і не мав би навіть води, якби Келвін того дня не залишив графін біля мого ліжка. Ох, Келе, його більше немає бомзе. Він помер замість мене. Замість цього нещасного з худими, як стебла люльки руками і змарнілим обличчям, відображення якого я зараз бачу в темному склі, та, можливо, Келу пощастило більше, його не мучать кошмари, як мучили мене ці останні дні, покручені постаті, що чатують в нічних коридорах Хмарева, навіть зараз мої руки тремтять, я забруднив сторінку чорнилом. Того ранку Келвін перестрів мене саме тоді, як я збирався вислизнути а я ж думав, що був таким хитрим. Я сказав йому, ніби ми маємо поїхати звідси, і попросив його піти до тандрела, що за 16 кілометрів, та де про нас менше знають, і найняти там Фаетон. Він погодився пройти такий довгий шлях, і я бачив, як він рушив дорогою біля моря. Коли він зник із поля Зору, я швидко зібрався, натягнув пальто та шарф, бо погода вже стала морозною. У колючих вітрах того ранку вже відчувався перший подих зими. На мить я подумав про рушницю, потім розсміявся саме з себе. Чи допоможе зброя в такій справі? Я вийшов через бічний хід біля кухні, зупинився в останнє поглянути на море і небо, на чайку, що кружляла внизу під хмарами у пошуках поживи. Відчути запах свіжого повітря проти гнилого смороду, який, я знав, відчую вже зовсім скоро. Я обернувся, і там стояв Келвін Маккен, ви не підете туди наодинці, сказав він, і його обличчя було такого суворого вигляду, яким я ще ніколи його не бачив. Але Келвіне, почав я, ні, послухайте, ми підемо туди разом і зробимо те, що мусимо, або ж я силоміць поверну вас додому. Ви не здорові, наодинці ви не підете. Неможливо описати увесь спектр емоцій, які охопили мене. Розгубленість, роздратування, вдячність, але найсильнішою з них була любов. Ми мовчки пройшли по узлітній будиночок та сонячний годинник, спустилися по укритому бур'яному збіччю і увійшли в ліс. Там панувала мертва тиша. Не було чутно співу птахів, лісові цвіркуни не цвірчали. Світ здавався оповитим тихою пеленою. Відчувався лише вічний запах солі і ледь помітний далекий шлейф диму. Ліс буяв палітрою кольорів, але, на мій погляд, червоний колір переважав над усіма іншими. Невдовзі запах солі розвіявся, і на його місце прийшов інший, зловісніший. Той самий сморід гнилизни, про який я вже згадував. Коли ми підійшли до похиленого мосту, що перекидався через королівський струмок, я очікував, що Кел знову намагатиметься мене відмовити від нашого наміру, але він цього не зробив. Натомість він зупинився, глянув на той похмурий шпиль, який, здавалося, глузливо підносився до блакитного неба, потім подивився на мене. Ми рушили далі. Ми швидко крокували до церкви Джеймса Буна, відчуття страху не покидало нас. Двері таки зосталися прочиненими після нашого останнього візиту. Темрява всередині, неначе насміхалася з нас. Підіймаючись сходами, я відчував, як камінь навертається на мою душу. Моя рука тремтіла, коли я торкнувся ручки і розкрив двері навстіж. Усередині запах став ще сильнішим та нестерпнішим, ніж будь-коли. Ми ступили в затінений притвор і далі, не зупиняючись, до головного залу. Те, що ми там побачили, було різаниною. Там відбулося щось грандіозне, під час якого і вчинили цей жахливий розгром. Лави були перекинуті і звалені докупи, немов сіно у скирті. Зловісний хрест лежав біля східної стіни, а у стіні над ним виднілося місце удару – свідчення сили, з якою його кинули. Масляні лампи вирвалися зі стін, і запах китового жиру змішувався з тим жахливим смородом, що пронизував усе містечко. Посередині проходу, немов химерна весільна доріжка, тягнувся слід чорного маслянистого іхору, у якому місцями проступали темно-червоні жилки крові. І хор у давньогрецькій міфології «Кров богів». Наш погляд спрямувався до кафедри, єдиного місця, яке, здавалося, не торкнувся безлад. На самому верху, на тій блюзнірській книзі, дивлячись на нас скляними очима, лежало понівечене тіло ягняти. «Боже!» – прошепотів Келвін. Ми підійшли, обережно оминаючи слиз на підлозі. Зала відлунювала наші кроки і, здавалося, перекручувала їх у звуки якогось велетенського, божевільного реготу. Ми разом піднялися на підвищення кафедри. Ягня не зарізали чи розірвали. Здавалося, що його просто здавили з такою силою, що кровоносні судини не витримали і полопалися. Кров розтікалася кафедрою в густі смердючі калюжі, одна з яких вкрила сторінки книги. Проте ця калюжа була прозорою. Крізь неї можна було прочитати кострубаті руни, немов крізь скло багряного кольору. «Ми повинні її торкатися?» – рішуче запитав Кел. «Так, я мушу це зробити». «Що саме ви зробите?» «Те, що мали зробити ще 60 років тому. Я збирався знищити її. Ми відкотили труп ягняти від книги. Він звалився на підлогу з жахливим глухим звуком. Закривавлені сторінки ніби ожили, сяючи власним червоним сяйвом. У моїх вухах загуділо і зашуміло. Здавалося, що з глибин стін лунає тихий спів. З викривленого виразу обличчя Кела я зрозумів, що він чув те саме. Підлога під нами затремтіла, ніби знайома істота, що раніше блукала цією церквою, повертається сюди, щоб захистити свої володіння. Здавалося, що тканина видимого простору та часу почала немовби вигинатися і тріскатися. Церква ніби наповнилася привидами та освітилася пекельним сяєвом вічного холодного вогню. Мені здалося, що я бачу огидного та спотвореного Джеймса Буна, який метушився навколо тіла жінки, яке лежало горілиць на підлозі, а за мого двоюрідного дідуся Філіпа, послушника в чорній сутані з каптором, який тримав ніж та миску. ДЕУМ ВОБІСКУМ МАНЬЯ ВЕРМІ Хай Бог буде з вами, великі черви! Слова на сторінці переді мною тримтіли і звивалися, просочені кров'ю жертви, дар істоті, що блукає поза зірками. Сліпа, кровозмішна паства, що коливається в бездумній демонічній хвалі, деформовані обличчя сповнені голодним безіменним очікуванням. А латину замінила давніша мова – та така стара, що була давньою ще тоді, коли Єгипет тільки народжувався, і піраміди ще не стояли. Давньою, коли ця земля ще висіла в неоформленому, киплячому морі розрідженого газу. Гіяген, вардер, йогсотот, Вермініс. гіяген, гіяген, гіяген. Йогсотот, відомий також під іменами, той, що зачаївся на порозі, ключ і брама, всесодержатель. Вигаданий персонаж пантеону древніх з міфів Ктулху. Йоксотот відіграє в пантеоні міфів Ктулху роль нейтрального божества, охоронця воріт між світами, фізичного втілення свідобудови. Як і книгу, Кінг використовує персонажів і артефакти у інших письменників, що ще за життя заохочував Говард Лавкрафт. Кафедра почала тріскатися і розколюватися, піднімаючись вгору. Келвін закричав і підняв руку, щоб захистити обличчя. Підлога затремтіла від потужного приглушеного поштовху, наче корабель, що під час шторму налетів на риф. Я схопив книгу і відкинув її від себе. Здавалося, що вона наповнена сонячним жаром. І я відчував, що вона може мене засліпити або навіть спопилити. «Біжимо!» – крикнув Келвін. «Біжимо!» Але я застиг на місці. Чужа присутність заповнила мене, наче стародавня посудина яка чекала цього роками, поколіннями. «Гиягін Вардар!» – прокричав я. «Слуга Йоксотота, безіменного! Черв'як з-за меж космосу! Пожирач зірок! Засліплювач часу! Вермініс! Настала година наповнення, час розриву! Вермініс! Ал'я! Ял'я! гіяген. Келвін штовхнув мене, і я похитнувся. Церква закрутилася перед очима, і я упав на підлогу. Головою я вдарився об край перекинутої лави. У скронях спалахнув червоний вогонь. І водночас прояснив свідомість. Я намацав сірники, які прихопив із собою. Підземний гуркіт заповнив усе приміщення. Зі стелі сипалася штукатурка. І ржавий дзвін на шпилі захлинався демонічним карельйоном, у співчутливому відлунні. Мій сірник спалахнув. Я торкнувся ним до книги, саме тієї миті, коли кафедра розлетілася, наче від страшного вибуху. Під нею відкрилася величезна чорна паща. Келвін хитався на самому краю з розставленими у бік руками. Його обличчя спотворив беззвучний крик, який я чутиму вічно. І тоді з глибини вирвалося дещо гігантське. Сіра, тремтлива плоть. Сморід, наче кошмарна хвиля, став нестерпним. З-під землі вивергалося щось в'язке, гнійне та желеподібне. Величезна жахлива форма, що, здавалося, виривалася просто нутра землі. Раптом у жахливому нелюдському осяянні я збагнув. Це лише одне кільце, лише частина чудовиська. Велетенського безокого черва, що жив у темряві під цією проклятою церквою руками. Книга спалахнула в моїх руках, і ця істота, здавалося, беззвучно закричала наді мною. У цей же час вона зачепила Келвіна краєм своєї плоті і того швиргнула через усю церкву наче ляльку з переламаною шиєю. Потвора затихла і просто зникла. Пірнула назад, лишивши по собі велетенську пробоїну, облямовану чорним слизом, і гучний крик. Жалібне скавоління стало поступово, зі збільшенням відстані віддалятися, і зрештою згасло. Я глянув униз, книга перетворилася на попіл. Мене охопив сміх, потім шалене звіряче завивання. Розум покинув мене, і я сидів на підлозі, все ще кричачи та белькочучи нікуди, тоді як моя скроня продовжувала кровити. Келвін лежав у дальньому кутку церкви, а його скляні очі, у яких застиг переляк, Дивилися на мене. Не знаю, скільки часу я пробув у тому стані. Слів не стане, щоб це описати. Та коли розум повернувся до мене, навколо вже лежали довгі смуги сутінків, і я сидів у напівтемряві. Раптом мій погляд вловив рух у розтрощеній дірі в підлозі. Рука намацувала шлях по роздертих дошках підлоги. Шалений сміх застряг у моєму горлі. Вся істерія розтанула, залишивши лише оніміння і крижану безкровність. Злячною мстивою повільністю онівечене створіння намагалося вилізти з темряви, і я побачив голову, від горішньої частини якої залишився лише череп. По чолу, на якому не залишилося шкіри, повзали жуки. Згнила ряса чіплялася за перекошені западини старечих ключиць. Лише очі були живими. Червоні, божевільні провалля, які дивилися на мене не лише з шаленством, вони дивилися з усією порожнечею життя на безкрайніх просторах поза межами Всесвіту. Воно прийшло, щоб забрати мене у темряву. Ось тоді я закричав і кинувся тікати, залишивши тіло мого давнього друга у тому жахливому місці. Я біг, поки холодне повітря не здалося мені магмою, що випалює мої легені й мозок. Я біг, поки знову не опинився в цьому клятому будинку, у своїй кімнаті, де упав і лежав, наче мрець, аж до сьогодні. Я біг, бо навіть у моєму божевільному стані, навіть у розбитих рештках того живого мерця, подоби людини, я впізнав родинну схожість. Та не Філіпа і не Роберта, чиї портрети висять у галереї на горі. Це зотліле обличчя належало Джеймсу Буну, хранителю черв'яка. Він і досі живе десь у звивистих пітьм'яних лабіринтах під Єрусалимовим лігвом і Чеплвейтом, І воно теж іще живе. Спалення книги завадило йому, проте те й інші примірники. А я – ворота. Я останній із роду бунів. Заради блага всього людства я мушу померти і розірвати цей ланцюг назавжди. Я йду до моря, Боунзе. Моя подорож, як і моя історія, добігає кінця. Нехай Бог дарує тобі мир і спокій. Чарльз Серія дивних листів та анотаток, наведених вище, зрештою дійшли до містера Еверета Гренсона, якому вони і були адресовані. Вважається, що, на жаль, повторний напад мозкової лихоманки яка вперше вразила його після смерті дружини в 1848 році, призвів до обожевілля Чарльза Буна та вбивства ним свого супутника і давнього друга містера Келвіна Маккена. Записи в кишеньковому щоденнику містера Маккена – це цікавий приклад фальсифікації, без сумніву, здійсненої Чарльзом Буном, аби підкріпити власні параноїдальні марення. Однак, щонайменше у двох пунктах Чарльз Бун виявився неправим. По-перше, коли містечко Єрусалимове лігво було наново відкрите, я вживаю цей термін, звісно, в історичному сенсі. Підлога біля кафедри в церкві хоч і прогнила, проте не містила жодних слідів вибуху чи великих руйнувань. Хоча лави були перевернуті, а кілька вікон розбиті, можна припустити, що це справа рук вандалів із сусідніх міст, які діяли протягом багатьох років. Серед старих мешканців Причерс корнерс і Тандрела і досі жевріють народні балачки про Єрусалимове лігво. Можливо, саме такого роду безневинна народна легенда у свій час і штовхнула розум Чарльза Буна збитися на манівці. Але наразі це вже навряд чи має значення. По-друге, Чарльз Бун не був останнім у своєму роді. Його дід Роберт Бун залишив після себе щонайменше двох позашлюбних дітей. Один помер ще на мовлям. Другий узяв прізвище Бун і оселився в містечку Сентрал Фолз, Род Айленд. Я – останній нащадок цієї гілки роду Бунів. Троюрідний брат Чарльза Буна. Нас розділяють три покоління. Ці папери перебували у моєму розпорядженні 10 років. Я пропоную їх до публікації з нагоди мого переїзду до родового маєтку Бунів – Чеплвейта, у надії, що читач віднайде в своєму серці співчуття до нещасної, згубленої душі Чарльза Буна. На мою думку, він мав рацію лише в одному. Цьому місці усправді конче потрібні послуги дератизатора. За шурхотом у стінах, здається, що там величезні щури. Джеймс Роберт Бун. 2 жовтня 1971 року. Кінець оповідання Дякую за переклад, Макс оф Харків Почуємося!